Ara, COVID emeretziak sortu duen uh, krisiau, sortu duen uh, konfinamendu edo etxealdiau, hau aipatzeko gurekin bizi mugimenduko kide bat, Xabier Arluset, dugu, egunon Xabier? Bai, egunon, egunon. Xabier, bizik badu iritsi bat konfinamendu unen inguruan, eh? Krixia, lagialdik klimatikoaz aparte, lagialdi sanitario untarat ere eka inguruan, beraz, biziren irakorketaren lehoa handiak zein lirateke? Bai, be, bizi meugimenduak, eh, be, ezazpikideun pasarekin, nukanzesagutu bako gandu ere bizkat, uh, bizi moldean aldaketa hori, behar toa izan zaukun uh, distantziazio soziala, eh, pandemiari hain ziniteko, gelditzen moldetariko bat, hasteko. Eta, be, ekarriak orta ara, uh, lehen egunetan, hainbatkide, uh, gogoetatzen asidira, eta ze, uh, zetestuen guntzutan ginen, nondik norakoak zituen horako kristi batek, eta ze, elementu placeratzen egintuen hori partekatzeko eta bizik aurkeztu be du, eh, bere jarrela, testu COVID emeletzi gara ian, eta bom behor emaiten dira pixkat hausnak elementu ezberdinak bom, nundik ditendien horako kristi batzu eta hoartzeat azken finan eh, koronabideusaren kasuan etzen ez azken finan, ka erabide uh, etan eh, pista bat eta ba, diagnostikoa itean politikan hori liberarek edo garapen erlijuak ez autudugunak ez dien ez horrek azken finean ere uh, zautzen duen osasun sistema argunta huldu eta prevenzio politikak eritipitu eta hori guziek haintzineko mundu alzabaitzuten erakusten etikin ituririk be, baztertu dira eta guai hoartzen gira igazko uh, funtsesko uh, beharrak eta serbitxoak direla horan Hauznakketa hori eman du, bizkat um, egokitu ere behar duz, behin uh, konfinamenduan txaktua uh, ginerarik uh, galdezketa batzu eban zein diren gure buruzagin lehentasunak, kostala-kosta... Uh, el zela larare eta nahiz eta ekoizpen batzuk ez zuten bate bait ezparako beharekin erojen darteren babestartean argibani goherea laspimaratu dira la kosnaketan elementu irek eta berit, beti haras e, hala nahiztarene roetara joiteko behar eh gaskatu zera gaskoa eta gaskoa restrener ba, ere ba du un sistema produktibitate hori finantzari eta mundualizatua eta ba ere biskatza la nola hartzen argiden ere aos hartuz gatorien e, gatorian e, dutola sentratzen begirada diozu zeranaitu mundu ideal batean e, litzatekele konfinamendu berrik zenda ere birusa ...birusaren kontrolatzea bere pasatzea gizakirat hori, e, e, e, e, hori da, ...baina konfinamenduaren neugio hori da kritikatzen? Ba dira, irudi er, er, er, er, simple batekin ere er, gogoetan entzinarazten alda... ...erten da er, batean eztena temperatura txarrek er, beroki desegokiak bakarek direla... Eta uh, pixkat uh, biruz eta olako pandemia garai batean ohaktzen dira elementu batzuk. Uh, lehenbizik biru horre jendahtean uh, eta jendeetan, kokatzeak, egokitzeak, animale mundtiriten zelaik, behar hor, e, zubi batzu egin direnak Yakinez nola, hien gure bizimoldeek, ekosistema, hainbat ekosistema agunt eraldatu dituzten, mm hori -hmm. uh, produktivismoaren eta usteatze beharren izenean, hainbat uh, elker bizitza zirenak ikusten, behar uh, fauna batzu behartuak izan dira jendean. Uh, ingurretarat urbiltzera eta zubi lan horiek, zirenaren hori gertatzen, behi gertatzen dira, eta biztos batzuk pasten dira uh, jendartarat eta jendartak ez duela beharren dutza, defentsarik bigarren atala da, behin nolako uh, zubiak soxen dira ikan, uh, zit jesna diren, sistemen uh, uh, gaitasuna horiek kontoan hartzeko, eta be, bilusua genka sugan zen, uh, ba, uh, o, zo, zo, zonbat hoi berezitu eta hartzak uh, zistema berezitu laguntza ere ekin, uh, bat diren, zonbat diende bat diren eta horro hartu da, azken urteetako uh, politikanero uh, gaitasuna horiek, prevenzioen horiek ere, eta eguela hori aurreiteko, e, be, tresna e, gutxi egin gira, hori da peskata dikonduan e, harteko, segreitasun dugu, negozitzeko, olako e, biderkatzen diren, olako e, kalteei ikusiz, gure jendartearen bizimoldeak ondorio durio dituen e, gure ekosistemetan, eta horiek zik saietz kalte sortzen dituen. Alde, baiko rak zuegina ibarima ditugu, e, jaiten aldugu, Konfinamendu gara iunek, aldetik ekarri ditura behion batzu ere, airearen kalitatearen obetzea leko batzuetan e, eugtu da, e, karbono dioksido isurien txipitze bat ere e, ikusten da, e? ara, e, gajaio handiak eta e, leko batzuetan industriak ere geldituak direnez. Zaget, horiek irakaspen batzu ekarri behar ditu? Azteko, ba, diagnozikana erakusten du, argi usten du, e, ezagutzen dugun jendarte eredu nagusi nagusio horrek, e, beti joiten da gere gehiago, gero eta gehiago usteatu, e, berdin bel, zitzaio eta zaio, no? ekosistemen zuntzitzea eta e, azken... E, Denborautan ere, hainbait estatzen dutzen bizimolde horrek izaki bizidunen uh, desa ertxe marxi burua ere eragiten zila, azken filan. Uh, Eredu guzioiek horai uh, oartzen gira, argloietan gure bizimolde uh, aldaketa horrek, distantiazio soziala dela medio eta konfinamendun euriek tipiara zidituzten hainbat mugimendu eta hainbat kutsatze ituri, Uh, ebe, onura beh ordu dagu ditutela ordan hor ja uzten du hasteko nagusiten den uh, eh uh, bisimolde edo ereduri eh uh, berdez denbora nona produktibitatea finantzerrizatzea eta mundializazioa eh be salantsan ez hartzekoa dela ezin dela horrekin aintzina sortu zenta esplikatu bezala Hortarik da ekosistemen oreka eta virusoien ere banatzea biderkatzen eta horrek du ere, e, da, e, oraino martxan den aldaketa klimatikoa eta nashmendu klimatikoa e, bizkortzen. Egoi, e, gela sortzen aldegu zetaik eta e, beharko dena dela, hala e, berritz, E, birtokinatu gure ekonomiak, gure dependentzia horiek guziak eta gure saieskalte iturri horiek guziak ebe, ordezkatu beste pratika hon e, Buru jabetza aipatzu duzu hori e, bizirentzat ideia gako bat da eta ara e, gara iuntan e, indartzen da idea hori edo zabaltzeko aukera bat bada? Joztuki, hausnarketa hori e, egin ondoren, atera bide ezberdinak, ere ai, batu dira, hausnarketan e, bon, berez hasalez, baina gero, atera da bezimugimentoak, atera du dokumento bat, e, sarean eskuragarri dira, konfinatuak baina motivatuak e, izen buruakin, berroi ekin zada, irazken finan, bere etxetik egiteko gizana, e, eta horren bidez, piskat da, joztuki, geroa ez da bezalakoa izana haipatu dugun diagnostiko horretarik arat nola eh, praktiketan eh, egoera aldatu eta eh, bai, atal bat bada hor eh, nola NBHak birtokiratzen aldituzten eh, ekonomiaren arloan tokiko xareak sustatu zindartuz eta gara dugu xantzabat hemen euskal monetak emaiten du jadanik praktika horren gauzatzeko eh, bidea xare hori sustatuz eta euskoaren erabilpenarekin praktika honoratsoiek konduan hartuz, jana arloan ere, badira sare uh, labur eta justuki horai uh, aktibatzen aldirenak hemen uh, milakakilometroin ahazi ordez uh, gure helikagaier de balde eta uh, gogoeta emaiten du, beraz, uh, beharroien birtokitatzean uh, dokumentorek uh, munduk digitalean ere numerikoan ere, eta uh, ukaiten uh, uh, aldiren uh, praktikal daketa batzuri buruz. Numerikoan adibidez zertzen, eta gara iuntan, jendean izbatela... Uh, tilelanean eta, eta eta digitalak erabiltzen zer zer egiten <laughs> Ba, e, ba, dira, baxale, mundu hortan, badira, jadanik, uh, praktikak uh, ez direna enpresa handi eta zer uh, ba, gai esak duten oietarik, oie, oie, eier lotiak, endortan, eh, mundu libreak ditz, direna programak eta uh, molde kooperatiboan eraikiak direnak eta idekian, eta bon, etres naoiek nola ezagutu, jadanik, besti espiritu batean baitira, eta berden ere astarna eta eragina ezagutu ere bizkat, oran institutu, eta derabide guztiak, baina dokumentoak emaitentu justuki gogoetatzeko ze praktikek dituzten ze ondoio ere, ondu numeriko eta digital horrek ere horrek ontzak ere beharko baititu edo zengizaz, ogan elementoiek emanagida, eh? dokumentoietam lotura ezberdinekin eta para da justuki baliatzeko ona eh, arglo horretan ere ikusteko ze, ze alternatibak badiren, gero justuki filosofiakoekin bai joaiten den atal bat ere bada, eh? konfinatuak baina motivatuak dokumentuan da hene eragina txipitzen dut. Eta hor, ere, uh, jostartzen da zero zabor filosofiaren haritik uh, emaiten dira jostuki egunerokoan uh, ze eta oraindanik eh, plantan emaiten aldutan kauzak kompontzeko diren webgune batzukin, ikusteko hori bizi alu zaraztena leha ditugun Pusker, gero hemen diren nolako taldeekin harremanetan ere konfinamenduaren ondotik harremanetan txartzeko, kompontxoko, Cafe talako izpituen direnekin, biltar gerbiden urruan diren ere potentzialak. Ba, Hala, dira, e, konzeptu batzu nun, e, gure beharen zaterabiltzen tukun hain bat tresna, Uh, benola bizirauten arazten uh, eta horrek biziderri bat emaiten alde egun, eta ez direla ondarkin bilakatzen, uh, baina hau uh, sare xare horietan uh, ikasiz, eta parte hartu zakide bilakatuz, againaltzeko praktikak uh, emaiten dira, jokatzen dira, eta beste uh, molde batean ikustentu gure etxeko tresnak ez ondarkin iturri bezala. Baina terabide emaile eta bizi berri bat emaiten aldieku uh, ikasiz, praktikan emanez, konponduz edo bestenez horako gunetan ere berre batzu ere plantan emaitetuzte hori guztiak kontakkin xaretik kentzeko uh, eta azta edo gure eragina txipitzeko simpliki. Eh? Hala horako... Uh, Inguramenarekin bai, duguna zoha tre... txipitzeko. Horren eh? bidez bai eta gehi uh, ditugun asteko... Uh, treznei, uh, bizira upena dios, uh, hala? Uh, e, gure ondorioak asteko, eguneroko bizienta, gure astagna ekologikoa ondarkinen bidez, beh, txipitzeko, pratikoki, uh, atera bidez berdinak emaiten dira, uh, enera gina txipitzen dut atal Uh, Paszten da ere, baratzearen guruaniten aldutuztena, baratzea badun badute, batzuk balin badute, edo, etxanik, izanik, etxanik ere, hainbat errezeta uh, norbanakoaren norman, jakietatik uh, etxeko garbitze eta hartatze uh, e elementuetara, denak zerrendatua dira hor justuki. Hala, konzientzia hartzeko, <laughs> balako momentuak badiatzen aldut gula ere, uh, asteko jastatzeko eta uh, praktikane maiteko erten den bezala uh, gaur, gaur danik uh, geroa ezta diin uh, iragana bezala izan. Mm -hmm. Bada bestea, atal bat, azpimak atzen duzuena, informatu eta formatu. Hori, hori ere lehentasun bat bezala ikusten duzue? Bai, orta e Atal bat da, be, ditugun denbora herre edo topak eta egiten gintuen hainbat bilkura edo eh, topaketa guneak tipitu dienez baini da or, beste Euskarri batzu eh, berko baliatzeko parada adugun bat hasteko adibez bideo eh, batzu transizio eh, ekologikoaren ahloan eh, diren hainbat eh, filmado ikusteko gero bat diga ere hau hasten haipatut gun Euskarria buru dabe, azken bi etan bizi mugimenduak joratu duen hausnak eta lugalde iraunkor, jasangarri eta erresiliente baten ziriboroa uh, uh, marazten diena, togan hori ukasoneona Uh, deska deskargatzeko eta bako ere atalak nahi dituena edo osoki irakortzeko, bankua eta finanzaren arloko haus narketak ze onduriotuzten horiek, edo uaztean uh, errandena ere webgunearen uh, mundu hori hauekio uh, zautzeko ze onduriotuzten eta ze bide do alternatiba badire nortena. Uh, bukatzeko ere badira ikasten jarraiteko azken finan, hainbat itzaldi sarean direnak ere, gai ezberdin tetarik, eh, joa direna, alternatiba bimira eta itzaldi ezberdinak, or, aurkeztiak dira, eta berden boran ere, bekide mailan ere eskolarazko klasiak nahituztenek hartu ere, hori guztiak azpimarratzen dira, ekintza ezberdinetan e, be, formatzeko eta informatuak egiteko. Sarbanki, Xabirra Grusiat, Milesker, gure galderek erantzuneik. Mileskerz. Zio. Bai, Mileskerzia, bai, segi bila.